Harmat Istvánné A furcsa menyből az angyal Ezt a történetet a szüleim mesélték, mivel amikor ez történt csak négy éves voltam. Talán ez volt az első olyan karácsonyi élményem, amit már fel tudtam fogni gyermeki észsel. Gyermekkoromban nagyon komoly hidegtelek voltak, nagy-nagy havazásokkal. Akkor a hó volt, hogy kisfalusi parasztházunk ablak aljáig ért, és mindent vastagon beborított. Ez a karácsony is úgy kezdődött, mint a legtöbb, nagy készülődéssel, várakozással. A szoba megtelt az eldugott szaloncukor és csokoládé illatával. Nagy volt bennem a várakozás, mit hoz a Jézuska. Kívánság lett volna bőven, de a szűkös anyagiak miatt nem sok minden jöhetett számításba, esetleg egy kívánság. Kívánságaim első helyét egy nagy baba foglalta el. Ne gondoljon senki alvós vagy hajas babára, az én gyermekkoromban még házilag készítették a játékokat. Lehetett baba fejet kapni, a törzsét megvarták hozzá. Majd egy régi ruhácskát, amit a gyerek hordott vagy kinőtt, adtak rá, már is kész volt az ajándék. Nagy volt bennem az izgalom az annyira áhított nagy baba iránt. Folyton azt kérdezgettem, a karácsonyfa alatt vajon ott lesz a baba? Igyekeztem ezért mindent megtenni, szót fogadni. Anyukám azt mondta, ha annyira szeretnéd a babát, meg kell tanulni a mennyből az angyal éneket. Hogy a karácsonyfa előtt el tudjam énekelni az angyalkának. Elérkezett a várva várt szent este. Apukám szorgalmasan elsöpörte az udvart, hogy ne legyen akadály az angyalkának, vagy inkább azért, hogy a hóban fel ne ismerjem a szomszédnéni széttaposott cipőjének a nyomát, mivel nálunk ő volt a Mikulás és a karácsonyi angyalka is. Mi elmentünk meglátogatni Juliska néniéket, akik csak pár házra laktak tőlünk. Azért mentünk látogatóba, hogy az angyalkának kinevezett szomszédnéni el tudja helyezni a szobába a feldíszített fát és az ajándékot. Mire hazaértünk, már ott csillogott-villogott a szépen feldíszített fa, és alatta ült az oly áhított baba, amely majdnem akkora volt, mint én. Csak néztem ámulva csodálattal, a boldogságtól megszólalni sem tudtam. Anyukám szólt, Kezd el a mennyből az angyalt. Hol az angyal? Kérdeztem. Nem látom. Sehol. Kinek énekeljek? Anyukám azt mondta, az angyalka már másik kisgyereknek viszi az ajándékot. Nagy csalódás ért, hogy én nem találkoztam vele. Szomorúan, de azért rázendítettem a mennyből az angyalra. Csak a baj ott kezdődött, mindig felfedeztem valami újat az ajándékon, és belesződtem az énekbe. Így egy kicsit furcsára sikeredett az én mennyből az angyalom. Valahogy így. mennybül az angyal, jé, van két füle, lejött hozzátok, van két lába is, pásztorok, pásztorok. – Hogy Betlehemben séjedve mennénk, lássátok! – Én is akarok menni Betlehembe, én is látni akarom a Jézuskát. – Várj egy kicsit! – mondta anyukám. – Úgy is megyünk az éjféli misére, és látni fogod a Betlehemet, a szent családot a kis Jézuskával. Ezután nagyon lassan telt az idő. Engem már nem is nagyon érdekelt az ajándéba kapott baba, a csillogó karácsonyfa. Én a Jézuska születését akartam látni. Elindultunk végre a hideg téli éjszakába, a még hidegebb templomba érve, a tömjénszag elvegyült a fenyő illatával. Mindent az áhítat vett körül. Mi egyenest a felállított Betlehemhez mentünk, soha nem látott rácsodálkozással néztem a gipsz figurákat, Míg nem, a nagy csodálkozásom közepette, észrevettem a Betlehem szélén a hívők jóvoltával adott forintokat. Gyorsan cselekedtem, szóltam, belemarkoltam, és oda akartam adni anyukámnak ezzel a jelszóval. Tedd el, mama, hozok még többet is! Anyukám szégyenkezve tette vissza. Kislányom, mondta, ez a Jézuskái, ezt nem szabad elvenni. Ő is tett hozzá pár forintot, és ezzel be is fejeztük a betlehemi áhitatot. Beültünk a padba, és vártuk a mise kezdetét. Csengő szó, és az orgona hangja jelezte. A mise elkezdődött. A pap bevonult, sehogy sem értettem, miért van törölközőbe öltözve. Meg is kérdeztem, annyira fázik a papácsi, hogy még a törölközőt is magára vette? Ez a mise ruhája! mondta anyukám, marad csendben, kezdődik a mise. A mise kezdetére engem már a rengeteg új élmény, ami életemben először ért, békés boldogsággal ringatott álomba. Lehet, hogy azt álmodtam, az angyalok énekelve repkednek felettünk a hidegtéli éjszakában, feldíszített fenyőfákat cipelve. Már régen tudtam, hogy nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, de az életemben a karácsony az áhítat, szeretet és a meglepetések ünnepe maradt. Minden karácsonykor, amíg a szüleimmel éltem, megkértem az anyukámat, hogy elmehessek otthonról, míg ő feldíszíti a fenyőfát. És mikor hazaértem, éppen olyan áhítattal, csodálattal tudtam nézni és örülni, mint kiskoromban. Visszaemlékezve gyermekhéveimre, nem gazdagságban teltek, de szüleim a semmiből is csodát tudtak teremteni részemre.